Преди и към поредната трагична новина, заради несъобразяване и неподготвеност за реакция спрямо природните явления, както знаете от новините, Мълния удари две деца на стадион Дунав в Русе. Едното дете е починало, второто дете е в тежко състояние. Казвам добро утро на инженер. Христомир Иванов не е добро а, това утро. Инженер Христомир Иванов е от хората, които редовно ни предупреждават. Само погледнах а, в а, архива на Хоризонт, а, още през юли, той предупреждаваше, че към момента над 80% от сградите, примерно в София, са без защита. А, трябва, да има, трябва да има периодични проверки, трябва да има осъзнаване, че това е важно. Какво мислите, инженер Иванов? Можеше ли тази трагедия да бъде предотвратена и когато, когато чувате подобна новина, а, какво ви минава през ума? Къде, къде бъркаме? Здравейте! Не бих искал да кажа добро защото нищо не е добро. А, и а, как да кажа това, не е първия случай. Който имаме поражения и човешки жертви по стадионите, аз искам да припомня, че миналата година в село Лисичево беше поразен и убит от мълния трениора на футболния отбор. За жалост, сещаме се за тези природни явления, тогава, когато имаме такива случаи, Ние с вас и говорили не един път, а много пъти. За това, че трябва да има определени превенции в това отношение, че трябва да се защитаваме, имаме възможност да се защитаваме от този вид природни явления. Какво да ви кажа? Връщаме внимание тогава, когато случи нещо. Добре, ако имаше, ако имаше грамотводи в близост, все пак това игрище, едно игрище има голяма равна площ и знаем, че е уязвимо. Всъщност, а, възможно ли е то да бъде наистина пазено в градски условия от а, отводите на съседни в близост а, сгради? Или специално построени най-малкото на най-близката сграда до подобна открита площ? Вижте, а, това не е вярно. На практика а, в България има една наредба, това има подзаконов факт. Казва наредба за мълния защита, сгради, външни съоръжения и открити пространства. Обърнете внимание. Mm -hmm. значи, тази наредба е посочена точно как едно открито пространство, като едно спортно съоръжение, трябва да бъде защитено. А, това, дали има близо сгради, това в никакъв случай не определя. Обаче, това, това спортсно съоръжение е защитено. Точно и, така, то трябва, да си, то трябва да си се пази и а, тези правила. Смятате ли, че са били нарушени след като на този стадион? Абсолютно. Абсолютно. Искам да ви кажа, че ние, когато стана поражението в село Литичево, треньор на спортен отбор, лично а, направихме, аз като експерт, направих проверка за това какво се е случило и как е състоянието на съоръжението, трябва да ви кажа, че констатирах абсолютно безотговорно и неграмотно, казвам, чертавам, неграмотно фундиране на съоръжението, но от там нищо не се случи. Просто контролните органи ем, не, не предприеха никакви, е, никакви мерки за това какво и кой носи отговорност. А в тази наредба, за което подчертавам, има в България, е ясно и точно записано. Кой носи отговорност? Когато трябва да се отговорността? Това, че се е случило това, това неща се? Кажете ни, кой носи отговорност ето и сега в този пореден? Со Собственика. Собственика. Той трябва да, им, да има а, необходимата документация за че това че първо притежава такова съоръжение. Второ, че е направил необходимия контрол за това, че това е изправно. Така че аз тук апелирам към органите, които а, трябва да търсят отговорността на този, който не си е свършил работата и този, който не е предприел необходимите мерки и за смъртта на това дете, разбирате ли. Кои са тези контролни органи? Нека да знаят и нашите слушатели. Прокуратурата, ясно и точно. Прокуратурата? Имаме, и Имаме смъртни случаи. Значи някой трябва да потърси уговорната, защото се е звучи от този смъртен случай. Идате ли? Ясно, само последно да ви попитам, открити пространства могат да не бъдат и спортни съоръжения, един съвет към, към хората, когато знаят, че в прогнозата има вероятност за мълни и за грамотевици, какво да предприемат, ако се окажат на такова открито пространство, защото знаем, че мълни удряха хора и по улиците на градове, ако си спомням? Да, миналата година, спомняте си, в София на, до църквата бяха убити трима мигранти. Точно така. Аз имам случаи, понеги ние наблюдаваме тези фатални е, случаи, за съжаление, като, аз като ек експерт, това е, ми е работата. Е, Имаше поражение пък преди години на една девойка на плажа в Когато има такава а, прогноза, внимание с всички внимание които и просто да просто трябва да се приберем по най-бързия начин в, в, в на, закрито. На, на, на закрито. да, ето както преди известно време а, имаше поражение на едно семейство в, в, в морето в Бурга. Точно така. По възможност е, 됩니다, на със, от, от да си си но, Не успяха да се приберат по най-бързи начин, но такава прогноза, не от които моля. Да не пренебрегваме а, силата на природата. Аз ви благодаря и за тези указания, както и за главното послание. А прокуратурата да се заеме сериозно с разследването на отговорността на собственика по отношение на спортното съоръжение. Инженер Христомир Иванов.